fa inna asdaq al hadithi kitabu Allah, wa khayra al hadhi, hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharra al umur muhadathatuhaa, wa kulla muhadathatin bid'a, wa kulla bid'a'tin dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nahr. Tundurur besintar. Vajdujn me biseyden t'on, Metematikën tonë rrëth një prejshinjeve të mëdhati ka metit rrëth dëgjalit Tërguam në hytëbën e kaluar disa qështik që kanë të bëjnë me dëgjalit dhe me fitën e në ti Sot dhe flasin me lejnë Allahut më dhëruar për një person I cili ka jetuar në kohën e profetit sallallahu aleyhu a sellem dhe është diskutuar në atë kohë që ky mund të jetë dexhali Ky person quhet Ibn Siyad, shuhet rasti Ibn Siyad, ndërsa emri i ti tij i vërtet është Saf Ibn Siyad ose Abdullah Ibn Siyad Ky ka i qenë pecihutëve të Madinisë uhetë ka qen për ansarve disa dieta kanë thonë nuk është për xhifut por ka qen për ansarve por më saktë është që ka qen për xhifutëve më pas ka treguar Ibn Kathiri që këy më mbrapa mos dëgjë se profeti sallallahu alejhi dhe selam është bërë musliman djali i ti, tij Umara është një prej tabiineve dhe ka qen një i devotshëm ka qen për nxënësve të Sari bin Musaibit dhe kam tërgu djetarë që ka që njëri në njërëz dhe mija, në muslimat dhe mija kam folur djetarët për këtë Ibn Sayyadin ka tërguar në më nëmab dhehebiu në librin e ti të, të gjirid e s'ma o sahabe në më dhe në përmende e emrave të sahabe dhe ka përmën në dërta këtë përsojnë që uatë Abdulla Ibn Sayyad ose Safi Ibn Sayyad babajti ka që në qifut edhe kur ka lindur dhe ka lindur me një në rregull nuk shikonte me ta. Edhe njerzit thoshin për këtë që ky është Dejjali, më pas luab musliman, normal, më pas do të mbaz sigurisht profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra ne ka thënë më një mam dhe e veio për të thotë për këtë arsye ky quhet Tabiin dhe edhe edhe se ka shikuar profetin sallallahu alaihi wasallam, sepse ky kur e ka parë profetin sallallahu alaihi wasallam nuk e ka qenë musliman. Gjithashtu ibn Haqel Askalani ka folë për djallën e ti që hotë Umara ibn Abdillah ibn Sajjad, ka thënë që kjo ka qenë për njerëzët dëvoqëm, ka qenë për nëzënzët të Sëjid bërë Mosejibit, ka transnetuar për ti, për Umaras, imam Malikur në liber vetë al-Muatpa. Kështu që, në duke të qardin që a i dhe më thënë në pamin e jashme, nuk ka qenë njeri i keqë, pamin e ti t'jashme. Por janë trasmetuar disa njëgjari që ka ndodhë të cilat vendosin të kej një pikpyti shumë madhe Ajse i ka bërë disa sahab që të dyshojmë më di që të betojnë allon që jishtë të gjali Nuk ka dyshim që Ibnu Sayadi për para se të bëheshe musliman Edhe gjatë një farkohe ka qenë të gjali Në më thënë mashtros Edhe për këtarë syve edhe njerëzit i vendosin një pikpytet madhe ati Edhe ai gjithashtu fliste për gjëra të cilat janë çështje gajbi dhe herë gënje dhe herë thoshte vërtetën, siç bën fallxjorët zakonisht. Për këtë arsye, ngaqë u porhap lajmi i tij në Medinë, që ky mund të jetë Dajali, prandaj dhe profeti sallallahu alaihi dhe sellem e provoi ata. Për të shikuar a është ky apo jo Dajali, dhe ka ndodhur dy ngjarje në profetin sallallahu alaihi dhe sellem në cilat tregohet kjo gjë. E para është një hadith i Ibn Umarit radhiyallahu anhum. Thotë Umar radhiyallahu anhu, anhu baba i tij, domethënë, shkoi me profetin sallallahu alaihi wasallam me një grup sahabësh drejt Ibn Sa'idit. Edhe jetën atë duke luajtur me fëmijët. Në domethënë afër një fisi i quhet Banu Mughala. Edhe kur në, Ibn Sa'idit tekoi ishte kishte arritur afër kohës së pjekurisë. Nuk e ndjeu domethën Ibn Sa'ad të ardhin e Profetit sallallahu alaihi wasallam derisa Profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi dorën tek shpatullat e Ibn Sa'adit dhe i tha Ibn Sa'adit a dëshmon se unë emi dërguari i Allahut? Atë Ibn Sa'adi dhe e pa dhe i tha dëshmoj se ti je i dërguari i analfabetëve, analfabetët në qytetin e Rabat nat kohr. Edhe i tha Ibn Sa'adi Profetit sallallahu alaihi wasallam, a dëshmon ti se unë emi dërguar i Allahut dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam e refuzoi. Tha, Allah dhe e tha besov Allahun dhe profetin e tij. Dhe pastaj i tha profetit sallallahu alaihi wasallam çfarë shikon? I thot Ibn Sayyadi shikoj thot se më vjen një person që më thot vërtetën, një person edhe, profetis, një që më ja, gjen. Prof, dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, jesh përziere çështja, do të thonë herë gënjeshtra, herë vërteta. Pastaj i bën një provë tjetër profetit sallallahu alaihi wasallam për të shikuar, po tiçit dhe xhalon do të dini disa gjëra, e kollosi provë. A është ky apo jo dhe i thot kam menduar diçka në mendjen time çfarë kam menduar edhe Ibn Sa'yadi thot al dux al dux është gjysmë fiale fiale plotëshë duhan kthejë që është menduar profeti sallallahu alajhi wasallam kishë menduar tymin që është një prej argumenteve që do të zbëj sallon kon në, në fund e kishë menduar më deri ti edhe ky e shprehu vetëm fjalën al dux gjysmën e fialës dhe kjo është metoda që përdorin fallxhorët zakonisht, sa kshu u asilën shenjatin në dy fallxhorve ato fjalët ato që u japin. Në gjysmë fjalësh dhe i tha profeti sallallahu alaihi dhe sellem, ikta se nuk e porta kaluar kufirin ta donë që ti e një fallxhor sikon e fallxhorëve të tjerë. Nuk ka më shumë se kaq. Do të thonë profeti sallallahu alaihi dhe sellem në këtë rast dhënë një gjykim të ashtë që ky nuk është dexhali i madh. Ndërsa Omeri i tha, "Ojgui Allah, më jep lehtësh kokën." i tha profeti sallallahu alaihi wasallam nëse është ai me vërtet atë nuk e mund të ta vrasësh dhe nëse nuk është ai nuk ka hajër të vrasëri ti nëse është dexjali i vërtet nuk e përpas mundsin sepse ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që ai do vinë në vërtet sjë që do të thonë nëse ti dëshon ta vrasësh nuk të epëlloh Allahu mundsin sepse ai do vinë që të shprovojë njerëzit dhe nëse nuk është ai atëherë i thot profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka hajër të vrasëri ti Projekti i transmetimit duke qartë se profeti sallallahu alajhi wasallam nuk kishte vendosur, nuk kishte diçka të prerë në lidhje me Ibn Sa'adin, a është kjo dëgjali apo jo? Por kishte dyshime, dhe nuk i shpallur atij mesa kuptohen këto, kjo nuk i është shpallur atij në një diçka të veçantë në lidhje me Ibn Sa'adin që është kjo dëgjali apo jo? Sepu po do të shpallesh, ta do ishte prerë ose po ose jo. Në përgjithësi profeti sallallahu alajhi wasallam heziton në përgjigje kur i thotë Omer, kjo tregon se ai, domethënë nuk ishte i sigurt për to lëgjëje. Një dëshoni transmetim tregovat se profeti sallallahu alejhi dhe sallem i thot Ibn Sa'yad në këtë ngjarje. I thot çfarë shikon? I thot shoh një arsh mbi ujë. I tha profeti sallallahu alejhi dhe sallem, "Shikon arshin e Iblisit mbi det." Pastaj i thot, "Çfarë shikon?" Shoh që më vijnë dy gnjëstarë, edhe një i vërtetë ose dy të vërtetë dhe një gnjëstar. Edhe këtu thot profeti sallallahu alejhi dhe sallem pasi u përzihet çështja. Kjo është ngjarje par e parë e profetit sallallahu alejhi dhe sallem me Ibn Sa'yadim të cilin sahabët e akuzonin e thoshin se ky është Dejjali. Një, një gjerë di të ka ndodhur gjithashtu e ka transmetuar po Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sa të shkoi profeti sallallahu alaihi dhe selem një herë me Ubay ibn Ka'bin tek disa palma, aty ku is kurrinte Ibn Sajjadit, në një kopsh me palma. Edhe po shkonte fshehurazi profeti sallallahu alaihi dhe selem që të dëgjonte diçka për Ibn Sajjadit, edhe ta merrte vesh a është ai me vërtet Dejjali apo jo. Edhe e pa profeti sallallahu alaihi wasallam ishtrir dhe ishembuluar me një rrobë. Kur e pa nëna Ibn Sa'idit profetin sallallahu alaihi wasallam, çai po pombulosh me anë të degëve të palmës që mos e shikonte Ibn Sa'idi, i tha yasaf. O saf, nuk sa veqhtemrinë. Shigoi thuaj Muhammedu ka ardhur thot për për të shikuar ty. Edhe ngriti Ibn Sa'idi, edhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot sigurt ta linte e jema të mos i tregonte, do ta kishim marrë veçahash ose do të dëgjaj në vërtet. Një dhe shumë të regonë një transmitim që Profetit sallallahu alai sallam e dërgonë e budherrin Në më dërgonë të regonë që Profetit sallallahu alai sallam ka shenë shumë interesuar Ta mërë të vesh a është kjo për jo Dërgonë e budherrin Për të apyrë të nënën e bin sëndjavit I thotë sa muaj e ke mbartur E të në barkun tëmë Edhe jo i thotë e kam bartur Dymë dhit muaj Më pas e dërgonë dhe njerë i thotë pyete a ka burtitur shumë kur ka lindur si si shfaqin fëmijët apo mëshuo apo më pak kur ka lindur. Edhe e pyet dhe një mbudher dhe i thotë ai ka ka burtitur si zbrtë një fëmijë 1 muajsh. Pastaj tregon ngjarin që e pyet profetin sallallahu alaihi dhe kur rritet. Për këtë arsye domethënë nga këto nga këto hadithe që treguam duket që profeti sallallahu alaihi nuk ishte diçka të qartë në lidhje me ibn Sayadin, përderisa ai e provonte i bëndët disa pyreti, për kuptuar a është, apo së shtajtë. Ka thënë i më në këthiri, i më në sajadi, ka qënë një prej falxorëve, që fliste, si që flasin gjindët, si, si që abin fjallët gjindët, pranda edhe kur u përgjit që i tha për të zonë në qatë kanë shëhur, i tha e dukë, i tha gjusën fjallët, se që e përdorim falxorët në vërtetë. Edhe në këtë momente e kuptojë profetit së nëllohëri sërën që këju i ishte Në më në ishte, në më një person që pashkë në nëme gjindët për këta rësue kishtë të lejgjeje A është këj dë gjalli madhë po jo? Në basë argumenteve që të reguam Dukët që profetit sërën nuk ishtë në shka të qarë në lidhe me ta Për këta rësue nuk adhë një gjygin të qarë Mirë po, disa për i sahabëve ishin gati dhe betoeshin në allohë Edhe tregohet që Umrul Radhiyallahu anhu betohej në Allahun Subhanuhu te Ala në prezencën e Profetit Sallallahu alajhi wasallam, thoshte wallahi ibn Sayyadu Dxjali, dhe Profeti Sallallahu alajhi wasallam heshte. Ështëo që është transmetuar përmes Omerit nga Jabir, nga Ibn Umar dhe nga Abu Dharrri. Këta katë betoheshin Allahu që ky është Dxjali. Ka treguar Muhammad ibn al-Munkadir. Edhe ka një par Jabir ibn Abdullah thoshte në Allahu që ibn Sayyadu Dxjali, thashti betohesh në Allahun pa kam dëgjuar umrin që betohej në Allahun në prezencë të profetit sallallahu alejhi dhe selem që ty është e xhale dhe profesi nuk e çortonte. Gjithashtu transmeton Navia nga Ibn Umar se ka thënë Ibn Umar i thoshte vetë pa shallahun unë nuk dyshoj që Mesihot do xhale shbi sayade. E rjo transmeton nga Zeid ibn Wahab. Qot Kazane Budairi radiallahu anhu. Për mua është me dashër të betohem dhjetë herë në Allahun që i bën Sajad është dhe gjali, se sa të betohem një herë të vetëme që a i nuk është dhe gjali. E bu dherri. Dhe shu të rgojt një që i bën Umëri e takon i bën Sajad i në rrugë të mendinës. Një rrugë të mendinës. Edhe shikon që syri ti i djath ishe verbuar. Edhe i thot i bën Umëri i bën Sajadit. Që kur të shverbuar që syri, edhe i thot e n I thote i syri jodë kokën tate nuk e di, edhe atë e nëndzefët e i bunë Sejadi edhe, edhe gërthet të të klithë si gomarë. Nuk si gomarë, më dojnë që kërklithë shumë. Edhe pasen shkon i blomi të motër e ti hafsa, edhe i thote hafsa Allahot më shiroftët. A nuk e këtë gjuar që Profetët Sallem ka thëmë që dëgjali të dali nga që do zemro dhe të nëndzefët për njerëzve, Për ndaj, mësë nëzhef, sëmbasa është a i dhe nga nëzhefën, dele dhe fillonë në të fitën e të të të madhe. Mirë po, në mënë është e qëdishë në së, së vetë i dënësajadjë nuk e përnën të fillimishtë këtë dojë akuze. Ma dje, mundohës e shumë për saj. Edhe embronë të vetën e ti, e thoshtë e që unë nuk jam dëgjali. Kjo është asfëtuar në sëjitë mësëjit, nga, nga bë është transmetuar nga Busaidul Khudri radhiyallahu anhu thot dolëm njëherë në hadh ose në umra edhe me ne ishte edhe Ibn Saiy, ose Ibn Sajadi edhe shkuam në një vend që ndruromë dhe u ndan njerëzit ai sa ngjela vetëm unë njëzit, dhe ai dhe Busaidul Khudri edhe thot ndjeva një lloj ngushtimi të zemrës shumë të madh do të thotë ngjela vetëm këtë person të sinë akuzoi njerëzit ky të xali edhe ai i solli plaçën dhe i vuri afër meje edhe unë i thashë nxitësia shumë e madhe prandaj vendosim diku tjetër i bëm tjetër thot Deshëve në të mërgojtët Pas ta i thot Erdhën të disa dele Edhe i mori i moli e to Edhe u mori qumëshin deleve Edhe më madha me dorën e ti Edhe ashtë nuk duha të se është në zetë Dhe qumëshin zetë nuk du të api Që dhimi imi shëtë të ti eshtë Nuk deshe të api Thot vetëm se zesha për dorës ti Edhe gjithë të këtyrë momenti që po mendoja më tha O e busa i thot Un Ndisa herja matruj që të marrë i elitarë përshka këta akuzaj që i thonë njezë për mua. Thot, oj, Busaid, ju e në sarët, i dini shumë i hadith dhe Profetët sëllëm më mirë së shdo kusht jetë të fëtë. Thot, a nuk i geni dhjuar që Profetët sëllëm ka thënë që dhe gjallë është mëzbesimtarë kërëse unë jam musliman? A nuk i geni dhjuar që Profetët sëllëm ka thënë që a i nuk ka fmi kërëse unë thot i kam lëmë fmi të minë me dine? A nuk e keni dëgjuar që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që ai nuk hyn në Mekë anas Medinë kurse unë thot tashti edhe nga Medina dhe po shkoj për në Mekë i tha Abu Seid i tha Abu Seid el xudde derisa thot mëri keq për të dhe thashë do ta justifikoj ky është njeriu më i vërtet i pafajshëm Mirë po pastaj shtoi edhe tha por unë thot pashallahun unë e di, do të unë e njoh atë, njoh djalin atë. Dhe e di se kur ka lindur ai dhe ku ndodhet ai tani e di se kur ka lindur e i dhe ku ndodhët a i tani edhe unë i thashtë të shkatërofë së Allahun këtë pjesë diti që kanë gëllër i thotë e busejnë dhe të kutëri në i transmitim thuët që i tha pasha Allahun unë e diku është tani e i edhe e diku shush baba i dhe nëna ti edhe i thotë i thotë i, thot i kush a do të përqenë e ti shëti dhe gjali edhe thotë i bënë sajade po qësët të më praqisën nuk do të refuzoja Që çështja e tij më vërtet ka qenë çështje shumë problematike. Mirpo, ë mendoj se mendimi me i sakse, më i saktë ndër dietarët është mendimi i tyre që thonë që ky nuk është dexjali. Ky ka qenë një përmashtruesve, për fallxjorve, por nuk është ky dexjali i madh për cilin ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të disa, në më them, disa shenjave. Për shenjë është ato që ka përmendur ai vet, që ishte në Medinë, shkojnë në Mekë. Kishte fëmijë i thërbë musliman edhe pse kish probleme të veta normalisht. Kurse Dejxhali nuk i ka këto gjëra. Edhe një argument tjetër gjithashtu, që është argumenti i qartë dhe i fortë e hedh poshtë idenë që ky është Dejxhali, i ibn Sajadi është hadithi i Jassasit. Ka ashtu hadithin te muslimin që treguam në hutben e kaluar, në cilën temë të dhari me gjithë 30 shokët e tij e kanë parë Dejxhalin një prej ishujve nga ana lindore e Gadishullt arabik. Për sa të mime dare dhe përderisa tani më ndarja e ka parë në xhal natë nuk kam mundësi ti të jetë dhatë atje edhe këtu. Në xhal יש 1. Një person, edhe e kanë të lidhur me zinxhir, është shumë trup madh me radh. Kështu që mendojmë me saktë që Ibn Sa'ad nuk e qendë xhali, por i ka qenë një për mbrojtësve ndërsa fakti që e, Omer radiullahu anhu është betuar përpara profetit sallallahu alajhi wasallam nuk do thot gjithë, të thotë gjë sepse profeti sallallahu alajhi wasallam në vërtet nuk kishte shpallën në lidhje me ibn Sajadin. Dhe përdesë nuk ishte ardhur shpallje, nuk gjikohen të thotë për betimin e Omerit. Ky betim i tij a është i vërtetë apo jo i vërtetë? Dyshimet tek për të, të ishin shumë të mëdha, mirë më për vetë faktin që profeti sallallahu nuk ishte diçka të sigurt në lidhje me ibn Sajadin, nuk nuk, nuk, nuk gjikohen të thotë që betimi i Omerit A është i vërtetë apo është i gabuar? Për këtë arsye Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam nuk i kënë të përgjigje Omerit në këtë betim që bëri. Prandaj themi që heshtja e Profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam në këtë rast nuk do të thotë se ai nuk është dëxjali, as ja nuk do të thotë që ai është dëxjali. Përkundazi heshtja e tij në këtë rast vjen për arsye sepse atin i kishte ardhur shpallje. Kjo është ajo që kupton argumenti fetare. Ky është një person i cili është diskutuar në botën islamë çështja e tij edhe të diskutuar në argumente të qarta fetare, edhe siç e thash një pjesë për sahabët e njohur të Dexhallit, fatikisht domethënë nuk ka qenë Dexhallin sipas mendimit më të sakritarëve, por ka qenë një prej mashtruesve. Edhe profeti sallallahu alajin ka treguar që do vinë mbas mëje 30 mashtrues, 30 Dexhall, me kuptimin mashtrues njerëz të cilët shfaqin diçka dhe fshehin diçka tjetër dhe i mashtrojnë njerëzit për t'i çuar tek kota. Ndërsa Dexhalli i madh, ai është ai i cili është par në ishullin ku ishte tëmimi i Dări dhe thotë par është lidhur me zinxhir në hadithin të cilit tregohet në vitin e kaluar. Kjo ishin një çështje për çështje që kanë diskutuar dietarët dhe kanë përmendur hadithet e këto hadithe të Imam Buhariu dhe Muslimi dhe të tjerë, në të cilët tregohet rreth ibn Sinjadit, dhe çështje tim me njëri ka qenë diçka e kuqërvit për një pjesë të sahabëve, nusallahu alaihi ve dereh u ndrorët në rrugën e afidit të Xhadit dhe në rrugën e Xhadit. Inna nasallatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jameen ma ba'd Ne te pjesa e dytë të, të hutbes kam dëshirë të flas për një çështje tjetër e cila është çështja aktuale dhe ka të bëjë me ditën tonë të, të cilën ne po i kalojmë. Dhe kjo pikërisht ka të bëjë me një prej festave, do të cilat sot i festojnë, domthonë këto ditë i festojnë mosbesimtarët. Një dhe kjo është festa e nanës. Në Këfesë është bërë diçka e zakonshme për njerëzit që ata festojnë të, për mosbesimtarë, por jo muslimanët në përqëllim. Dhe ky lloj zakoni ka kaluar dhe në të një pjesë të madhe muslimanëve. Festojnë për nënën, fest. Bëjnë fest për nënën. Së pari ne të gjithë e dimë për vlerën e madhe që ka nëna edhe vendin e saj që, që ka ajo, në të thënë në argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Porositë ne ka dhënë lloj më dorën Kur'ani për nënën e çpunta. Allah subhanahu wa taala për nënën dhe për babën. Allah subhanahu wa taala thotë: "O ushin al-insani bi walideih" në trea ajete të Kur'anit. E kemi porositur njeriu që të kujdeset për prindërit e tij. Në jetë thotë: "O ushin al-insani bi walideih", në jetë thotë: "O ushin al-insani bi walideih husna", në jetë thotë: "O ushin al-insani bi walideih husna". Ne kemi porositur të elbamirs në prindërit e tij. Në Tevë thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Këvendos zoti ju dhe ka urdhëruar që të mos e dhuroni as kontitë për inshallah dhe me prindrit të jeni bamines. Në surin 17. Kështu që vlera e nënës dihet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 të madhë dhe ka Allah subhanu wa ta'ala të cilin duhet të jajapin fëmijet e saj edhe një hak të njashëm e të e ka dhe baba edhe pëse mëzvesimtarat ka mëndonë sur fesë vetën për nënën kurse baba në kanë anashkaluar fare ose kanë haruar fare arsyja përse këtë duhet dhe një për jush të gjejnë me mindin e vetë pëse ndërsa kjo si fesë të cilin e ta festojnë dhe kujtojnë nënën Ata e kujtoj në në vedë një dit në vit Edhe kjo është një përësue Përse ata i ka mëndosua sa i fest Kur se ne muslimanet E kujtoj në në në gjdo dit Të pak të këshuna ka orduar Allah Edhe i musliman që nuk e zbaton Këtë urdhet Allahot A i është i larguar nga përshira Allahot Profetis s.a.a. po hypte një dit në hytbe Fa amin, amin, amin I dhan sahabët kur zbriti u dërgua Allahu për 63 herë Amin, tha më erdhi Xhibril dhe më tha, ndër të tjera i tha, i larguar qoftë nga mëshira e Allahut, ai person i cili ka të dy prindrit ose njërin prej tyre dhe nuk bën çak bamirësi ndaj tyre që të hyjnë në xhenet. Domethënë këy prind të gjallë ose njërin prej tyre dhe nuk dhe nuk e adhuron Allahun duke iu bindur atyre dhe duke u sjell mirë me ta, atëse ai s'do të pandë në xhenet, sepse s'i sjell keq me ta fosë larguot Allah, do kë ka pas ska kaçë rast të mirë për të Allah, ta dhuar Allahu subhanahu wa taala dhe për të arritur kalesinë e tij. Ma ant, respekti ndaj prindërve i sa arriti, këto tregon që ai është shumë i lartë. Kështu që ato lloj vlerë që i ka dhënë prindërvë i Sami, s'ka dhënë as një lloj feje tjetër. Dhe historia ka treguar këtë gjë gjithashtu. Shembujt e respektit ndaj prindërve tek muslimanët janë shembull që janë shembull për gjithë botën, për të gjitha një, për gjithë njerëzit të gjitha feve po duan të këtojnë. Mirë po, tek ata të cilë nuk e në musimër, ku ka humur vlerë e në në të të vërtet, nga që ka humur vlerë e në në të të vërtet dhe babës, o ka kë, më më kesh, për këta rësye ata duan të kujtojnë atë një herë në të njëherë në vitë. Vëtë njëherë në vitë. Origine kse feste, ka ardhë nga greket e lasht. Mësa kanë tërguar dhe mund njësa njërës e ditur, origine ka arë në greket e lashë të cilët festonin, festen e nënës, kujt nënë, idhullit nënë. Sepsa ta kishin zotër e të tyre, kishin zotë babë dhe zotë nënë. Edhe për të tyre babë dhe nënë zotëra, kishin, kishin hindur disa zotër atë të tjërë. Nëmën zotë zotër për ta edhe lindin dhe edhe mund të vdesen e më radhë edhe pse në përfuqishëm, si pas tyre. Edhe festonin ditëlindjen, festonin ditën e nënës në cilën e kishte lindur fëmijët zotëra. Për i dyre, për grekëve të lashtë këtë festë kan marr anglezët. Dhe kjo për herë të parë është festuar në vitin 1600 në Angli. Dhe fillimisht ka, e, e ka marr domthonjë prej domthonjë prej grekëve të lashtë, krishterët në botën perëndimore edhe kanë festuar, në dhe në baskësaj, për desa thonë saj, ata, për desa greket festokan, për zotin e tërë, festuar në për zotin tonë, edhe festuar festuar festuar në në nës kujtë Meriemës, a.s. Festuar festuar në nësaj, do më dhe më dhe më idhujtarët festuar në fesën zotit tërë nënë, krishtet festuar në fesën zotit tërë nënë, gjithashtu. Prej tërë, pas e ka marrë dhe shumë muslimat dhe festuar në, Edhe nga kjo dhe feste që ka hyrë në fenë kështere, pas ta e festuam dhe këtë gjitë kështere, feste në nënave të tyre, duke u përhapur të le formë. Ajo, kjo dhe feste në për të përtet ishe shpikur në fenë kështere, edhe për i tyre pas ta ka hyrë dhe këmës të marët. Kjo është origina e kësaj feste. Kurse ne themin, Zotë Jon, nuk ka lindur këndë, dhe asë nuk, nuk është lindur për espojtë. Lem njeli duhe lem një letë dhe nuk i ka pasur kurrë një krahasim aq të mirë si barbarët. Kështu që ne nuk festojmë festa të tilla. Gjithashtu, profeti sallallahu alajhi wasallam kur shkoi në Madinë, i gjeti njerëz që ata festonin dy festa që kishin qenë para Islamit. Dhe u tha, "Cilat janë ato festa?" I thanë duke qurë Allahut, "Të dy festat që ne i kemi festuar para Islamit." Fa Allahu i madhëruar u ka ndëruar ato me dy festa më të mira se ato. Fitull Bayramit dhe Kupa Bayramit. Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem u tha ua kanë dërruar Allahu. Mund thoshte mbajni të torta të dyja, po kur thot ua kanë dërruar, do thotë që përveç këtyre dy festave nuk i takon muslimanit të, të festojë asnjë festë tjetër. Duke u nisur nga argumentet e tjera, dijetarët kanë gjykuar që festat janë një përveçorive të çdo feje. Kështu që çdo fe veçohet me festat e vetas. Dhe festat e Islamit janë dy, po deshët uaj tre.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 feste në nënës, marie, meriemis, alias salam, edhe në basë saj festuën feste në shdë nëne, një herë në vitë të kujtojnë, një dhe shtu dhe një pjesë e muslimane festojnë duko për njësuar më ta. Kështu që këllë e feste nuk leohë për muslimanët, në aspekti që kjo që kërë shpikur, e dyta është një stam këllë e feste nuk egziston, një stam i ka të këvizuar feste të veta, E treta, festimi se fese dhe i fese të njashëm e këto është për njësime mosbesin të arët Edhe profetis sënë Allah e Selim ka thënë Më në të shëpë behedikohu mi për po huamin Humë kushin gja një popullë e i është për i tyre Gjithashtu Po të shikosh historikun do veshrej që një pies për i dhënde dhe Për e ndimore, ku është për hapur kjo fest Arësuj është për hapur Por të kujtuar vlerë në nënë Se një Së shka ndodhen në Amerikë. Kërkojnë jotë shkurtare e përhapjes së festave që që këto festë të bëhen zyrtare, ka qenë një grua e cila mbas i viqë që më sajt dhe është kujdesur për të, ka ngritur e ka ngritur këto të çërshit të mardhës ogu zyrtare, këto festë për të kujtuar fëmijët, prindit dhe nënët e tyre, sepse shondohet. Dhe kjo ndodh akoma dhe është tuar akoma më, më shumë kur fëmijët rritet e hedh në rrug prindën e vet. Prandaj ata kanë vendosur një ditë në të cilin në të cilën ata duan të kujtojnë nënë në të tyre, mbasi i kanë harruar për gjatë gjithë, gjithë vitit. Edhe kanë ndërtuar ato që quhen domosdën azilet, në të cilat rrin pleqt, mbasi ata i kujdesur tërë jetën ndër për fëmijët e tyre dhe i kanë rritur, fëmijët e tyre i hedhin shkelmin dhe kështu pas sa vinë më brapa, këta fëmijë kur bëhen prindër, fëmijët e tyre i shkelin ata edhe kështu më radh, marrin shfërbëlimin e marav, njëri tjetrit deri sa dojë Allahu subhanehu teala, sepse ata nuk njohin një zotik nuk njehë vjerësi. Prandaj edhe kam bërë te sistemin e sistemin e pensionit. Ka vendosur sistemi ne pensioni që njëri punon dhe paguar një shumë parash që kur të plaket të marrë rrogë për të jetuar dhe mos këtë nevojë për sëmundjeve. Pse? Sepse fëmijët detyrohen në vërtet të kujdesen, ndërkohë që nisëm prindi ka për detyrë që të kujdeset për fëmijën derisa të rritet. Dhe kur të rritet, fëmia ka për detyrë kujdeset për prindin derisa të vdesë. Kjo nuk është e drejtë. Ti ne ta urdhrojm prindin, ti dhe në prindit ti e ke për detyrë ta ushish fëmijën tënde sa tri, pastaj ti dhe fëmijës hidhen rrug prindin tat. Sa nuk ka problem, kjo është drejta jote, po mundesh të më djesh, ti thua dhe prindit edhe herë, nuk je drejt apo qësh me dor, as ti thua gjysëm llafi, as do mund të kapëngonë diçka, ai të bëj çfarë doin dhe po të shkelin me kënd dhe po thonë mund lë gjëje, derisa subhanallahu, kemi parë raste shumëta. Vdes babai i dikuit i dhe ai domethën nga që vëre prind subhanallahu Emër për ta futur në varr edhe është shumë i rëndë. Edhe siç e kanë nga të huaj thonin fjalë që e shprehin shumë shpesh, nuk më ndezgoj të them këtu. E thotë kështu më rbabut. Kështu më rbabut. E thotë për babën në vetë nëse shqyrë që të shkutohet për teje. Sepse kjo është vlerë që kanë ata njerëz kur prindërit e tyre për, për këtë arsye ata kujtohen vetëm një herë në vit për ta, u çojnë një dhuratë simbolike dhe mand të kësaj mendojnë sa ta e kanë dhënë hakun po një vit. Në kohë që në stan nuk është shkuar.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 Ai nuk ka se ti je musliman i mirë. Ai në vërtetë nuk është nuk është në rregull me besimin e tij. Ai është laj mshiu sallallaut, sepse personi para që ai duhet mshiroj është prindi i tij. Pastaj nisëm, vlera nuk është vetëm për nënën, është për babën. Po baba kuptua babën. Apo baba nuk dihet. Prandaj do të u fesa botën për nënën. Çuditshme. Kjo është vëllai fortësi se në vërtetë kjo është e vërtetë. Të vërtet, vërtet, në perëndim shumëizon e raste baba nuk dihet.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 prindërinë parazile sikur janë kriminela sikur ata në të vërtet kanë bërë krim kur i kanë lindur ata fëmijët e tyre. Është pastaj mburën me idetë që ata bëjnë fe, e festojnë një herë në vit ditëlindjen, festojnë një herë në vit festën e nanës, se ajo ka lindur këta fëmijë dhe është kujdesur për ta. Kështu është problemi ata nanës, kur zënë themin nuk ka as problem shumë nanave tona. As nuk kemi nevojë për festa të tilla. Detyra e on është shumë herë më e madhe ndaj nanës. Lusallahu anamadhuruar të na ruajë nga çdo gjë e huaj e cila vjen dhe futet tek muslimanët për ta shkatëruar në të vërtet moralin e Islamit. Dhe Lusallahu subhanahu wa taala na bëj për e tjera që i respektojmë prindërit e tyre dhe për e tjera që fitojnë kənësinë Allahut në zbatimin e kësaj detyre madhështore që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala njeriu. Sofon tresimkam